Айк і Чорлі терпляче слухали балакучого царя Льову і не перебивали. Хто ж царів перебиває? Але він і сам нарешті збагнув, що забалакався, і сказав, «Ой, вам же, мабуть, щось треба, а я теревеню. Кажіть уже!» І Чорлі розповів йому суть справи. «Ага!» Цар почухав задньою лапою за вухом. З орлиним, кажете, дзьобом, ясно. Значить, треба шукати серед пташок. А вже ж, а ну-ну-ну, вімкнемо комп'ютера. О, чого ж це він не вмикається? І тут раптом з надвору почулися крики, гала, звиття, і до печери вбіг захеканий ягуар. Скандал царю, катастрофа, заколот, революція. Банда котів зайняла пошту, телеграф, телестудію, відключили всі комунікації. От бачите, звернувся цар Льова до Айка і Чорлі, заколоту революції мені ще не вистачало, мало клопоту. А ви, ви ж охоронці, куди дивилися? Б'ємося царю, не шкодуючи шкури. Вдарив себе лапою у груди ягуар. Але то такі урвителі, ті коти, особливо батажки, бризь, гультяй і фантомас, стра, господні! О-о-о, так це ж моя банда, вигукнув Чорлі. Очі його загорілися. Зараз ми це припинимо. І Чорлі гукнув до Айка. Біжимо, тільки запам'ятай, ти – Бридакус. Вони дуже бояться Бридакуса. Він колись одного з них, перетворив на гидкого пацюка. Чорлі і Айк вибігли з царської резиденції. Під горою у печерах були розташовані звірячі пошта, телеграф, телестудія та інші, як сказав Ягуар, комунікації. Звідти лунав такий котячий лемент, що аж у вухах закладало. Чорлі пронизливо свиснув. З печер повисовувались котячі голови. Гей, бандюги! Якщо ви негайно не заберетесь звідси, метр Бридакус усіх вас перетворить на огидних пацюків. Ой, Бридакус, Бридакус, тікаємо, тікаємо, залунало звідусіль. Коти панічно вискакували з печер і чим душ тікали у ліс. За хвилину котячу банду як корова язиком злизала.